Ba, Leaketago da gure txapelketaren laugarreneku da mm. uh, Antolatzen dugu uh, batjareku txapelketa uh, zazpi, uh, zazpi egunak uh, ditugu aurten uh, Eta gaur da laugarrenak azkainen, azkainen. Urikara nungoa da? Hemengo azkainekoa? Hurrikara uh, uh, dodibandak uh, elkertea da Aktibitateak zer dira batjareku gehiemat? Bai, bati edeku bakarrik guk normalki trofetenk antolatzen ditugu bon, Diaz eta horrean uh, korri garen gatik ez dugu trofetenk antolatu eta Diaz hasi uh, ginen txapelketa batekin eta horrean bon, uh, bigarren edizioa da eta bon, gaur askaren den dira. Amalau bat edeku? Amalau bat edeku gaur bai. Gau, bai Nok du irabazi gaur? Gaur uh, matkinak ira bat zidu, uh, zuko tajagira. Zazpie egun dira, bon, lau garena, beti ibaietan da edo itxasorat ere joiten zizte? Itxasuan ere bai, uh, bos eguna uh, doni bane elo izunetik uh, gitar jarrat uh, izanen da. Gero, seigarrena uh, uh, doni maleko badian izanen da, eta azkena uh, senpereko lakoena. Dena den, zurri uh, honez, tenk bali madal de du den urtean, horiek segituko du. Hala, biak antolatuko ditu zuet, o? Bai, bai, uh, ideea zen uh, trofetenk uh, aparte, beste zerbait iz egiteko, eta beste egunak uh, raun egiteko, eta eta ez bak errik uh, haste batean uh, raun egiten. Bom, me hamalau bat jileku ere ongi da, eta, bom, bigarren urtea egiten eh, duzuela, hori da? Bai, bigarren urtea da, e eta... Bai, bai, kontent gira. Konten gira, ama, ama lau bat eleku uh, kopuru biziton gira, eta... Christof, ideakte gara, emileska? Emileska zuri! Stop, gira, peita eskifaiarekin, eztakin dakit nola da ditu behar den, bat eleku zoen bazen bai? Uh, gurekin txomin, uh, atxal leon? Atxal leon. Peita horkeztu? Uh, bon, peitan uh, bost hagan luari gira... Hor uh, gaur uh, ordezkari bat uh, behar izan dugu Bi bakri baikinean uh, libro, erazpatsitani Eta Loran ortizek lagundu gaitu, uh, orra, la esterketa iteko Zudu kolpatoa zure izena? Bai, John, beh, bai kolpatoa nahizenez, justuki, Loran uh, Loranek sintsuki uh, depanatu gaitu, eta orra, ondoko aldirako <laughs> <laughs> ba ba, bon. ba, ba ez perut presti zeitia Bostizte, behinan hirunak adaz? Ba, hori da, ba, koitzak badugu gure bizia ondoan, hauna ezta gure Gure lehen pasioa, beraz, besta maite dugu bida ere bai, beraz, horra, bosnaka girenez, aldugu, horra, lasterktagu zietan itzordua hartu. Gauza berriada, ala ere zuen edo plase gandako, ari zinezten, untan, engaiatu egin zin? Ah, ez zinezat, gauza berriada da gaurko kurtsa behin nolen, hiru entrenamendu egin ditut, egin, eraz, pixkat, improbisek zen zerbait duazen, gaurkoan. Erikoaz, eh? Ez zira itxasbazte zu, uh, ez? Ez, ustalistarra. Ibaien gaindi biltzen ibiltzen alda, eh? Zer da zailena? Zailena, ebe da... eta atse meitea eta gero hasten helarrik, uh, komplikatu izaiten eta akitzen, gestua untsua atxikitzea. Ez, ez zer nahi egitea eta ez pala nuna ikartzea. Denek ez duzu gestu beraz eta haintzinekoa bada ere, pixka bat eskalatu adera nola pasatzen da? Bai, e, gibelekoak nora bidea behar du, Uh, Aintzinerat, uh, pusatzen balin badu, uh, aldu bazteretik uh, aintzinarazi bakkoa, benen bere helburua zinez uh, uh, norabide bat uh, txikitza no oh, bon, da. Nola Nolaz engaiatu zizte, balin badazuen pasiua edo ala ere ez dakitzen bat etapa baden, ez, ez da engai amendo txipia, benen bon, pario batzen zen, uh, ostatu batetik uh, sortua edo? Bon, vegba guraxtian bai, men anaшта peñando la il ose pas la vorte de ya chounekin tant que chapelketa kinginon, parce que chapelketa aurissa Kristo inlaesterkete bat antolatu da egualdea eta iparaldea lotzen duena Beraz, hortan hasi ginen eta dola bi horte, pandemia arengatik Atxapelgeta hori plantan ezagizuten, beraz, orra, entzatzen gira Albezain alditan parte hartzen Eta, be, ni urte guziz batzuek aldute, batzuek ezin dute Arronlarietan, beraz, ene eskifaia, be orra, sortzen dute Urte guziz berriak hasiak, salbutxo min, pixkat, orra, sarrenan ekin <laughs> Ez da kiro legeza, eh, egan berda, izan batjiliku edo treneruak Bon, ala ere uh... Fondo bat bat duzu gara erretz kirolari ahunt berri-berriak? Bai, bon, gero... ez dakit lehenek... Uh, Lasterkitan lehenak bukatzen dutenek ukango gute fondu pixka doinan. Guk Estakitian badugu, aldi oro bukatzen dugu erdi uh, goitika egin aian eta bon... <laughs> Egun guabeste berezia zen ordu larriaren kontrakoa da proba bakarra hor Lasterkaldi guzien? Uh, Pentsatzen dut, Estakit uh, ibaietan nola egiten da uh, ez Estakit nola egin egintzen Goste dut baina turin bergauza izan zela, zainta nahi bauzui baiak askertsiak dela dira eta goko doblatzeko batileko ekin behar dugu kristioine espazioa, beraz holako otan genetan orduaren aferraiteute. Ondokoa nuizuzue? No Zitakit uh, bate? <laughs> Ondoko hilabetean, hagi gian? Hile gian, hama bie edo hama zazpian uste, uh, Gettarihan, nagu eztenez Gettarihan, hagi. Seiko <laughs> atuko zu interneten, entagero aldatzen zu hau <laughs> txoa. Egoi geha da, Os... behztenaz politazena, da azkainan, urdaz ur gainan egitea, egun gugo gauza, bat ezekoak egoi txasuan erabiltzen dira, bera soh polita da, be, oha, ibaiortatik pasatzea eta gainera, gugbideetik, ikusten dugu ibaiori autaz, bera soh, uh, Urian izan ki eta bat erikoaten gainean, hainbat hobe. Egon beste paisaiak gozatu edo fitai zena. Palak begiratu behar dira eta konzentratua egon behar da, egitmoa atxikitzaren gainean. Paisai guti ez hori eta minutaz. Ibonen paisai edar bat, patsiren burua, bortsatzen eta irainak erraiten. Mirezker peitako eskifaiari eta bon, segi da hon? Mirezker. Mirezker, ongi segi. Azkainan eh, egun, amalau ama batireku, bakotxean, hiru gizon, salbu battean. Bazen eh. emazte batan, norzira? Nenaiz Liz Elkano, Pumpuila itxasantzian gaun egiten dut. Ah, nah. Nungoa zira? Getariaka. Elkano? Bai. Gitaria hemen goa, <laughs> ipa jaldekoa. Bai. Bon, ebe nola lutu zirazu uh, kirologi? Benik, emaiten diot uh, euskarazko klaseak idi, uh, hemen Pumpuilako jabeari. Uh, Eta orduan berak maiten dizki eta raun klasiak, eta dula urte bat hasi ginen. Eta zenbateko se, frekuentzia da, entrenamenduak zenbatetarik? Eh? Dugu ez gira hainitza entrenatzen, baina nahi ginen uke gehiago entrenatu, baina ez dugu bai ateratzen gira ama bostaldi batean behin hori da. Lasterkaldi guziak egiten duzu? eta Etapa, etapa guziak egiten dituzu? Bai, entxeatzen gira, beti izan nahiz hor laula izterketan izan nahiz, Ibekin eta gero patroia aldatu da pixkatz baina, entxeatzen gira. Hala, ez, e, ipatzen ginuen peitako e, eskifaiarekin, ez dira postu berak, eh? Zuk gibelian zira? Bai, nik segitzen dut. Aha. Bai. Aintzinean dena erritmoa emaiten du, eta nik segitzen dut. Beste probak nola ere agaiten dira, dira telebistan treneroak bezala, ikusten ditugolaik lastezkaldi horiek? Bu, gu, bo hemen ari gira lasai. Eh, orduan emaiten gira denak lehoan, eta top emaiten du abiatzen gira. Ha, no, eta gero, gero selkapena egiten da. Batzuetzen, gira ere. <laughs> bai, gertatzen da? Bai, gertatzen da iteken. Zer da? Eta ala ere, alako uh, lehiakortasunik bada Girona? Ez, ez, ez, hemen nari direnak, denak lagunak dira eta uh, elgarrekin egiten dute tenk trofeta bakizu eta uh, gero ezagutzen dira elkar eta uh, la laxai <laughs> egan nari Zer dira, zure uh, lagunak, tenke gindutenak, bak iku COVIDaren gatik uh, gelitu dela pixkat tenke. Hor, uh, bon, oh, adituak dira, zure lagunak, uh, aspaldianari? Bai, bai, bai, horiek eraiki, eraiki arazi zuten haien bat elekuat, abigaren bat ere eraiki dute. Eta, bai, tenk egiten dute duela, espaldi. Bo, ala, alako indarra eginik, bon, Azkaineko ikastolak antolatzen du Pesta gaur, egoiten txiste, edo? Ba, ego egondan gira fari harako. Ados, ah, ba, bon. bai. Pesta hon? Eta... Gantza egiteko, ere berba. Ixtanda. <laughs> Bo, me mila <mire> esker? <laughs> mila esker zuri, da, gulon pasza. Hala, beste parte hartzaile bat, eka hitz, atxalleon. Bai, atxalleon zubeiere. Bo, zure batierikoaren izena? Emanuela, eh, batiereko urdina. Anda. Abai! Ganda, <laughs> <laughs> utate! Ala, da utate mentzinela uh, zure lagun batzuek. Buen, uh, nola pastu da? Bua, ba, uh, ashken ongi, uh, goiza biatu gira, uh, ongi entrenatzeko, ongi berotzeko. Ongi berotu abiatzerakoan, uh, hoyuka, eta, abiatzerakoan, pixka tzaila, eskuak fitea asidira, oiuka. Eta, bu, gero iraun, iraun iraun iraun, eta iristean uh, ikushita zenbat pertsona eta zenbat uh, animo izan diren, ba, irixtean, poz uh, poztik. Post Eskuak xeatuak ditu <laughs> eskuak Ahai, eskuak xeatuak. Zita, uh, lagun batak egiteko, emandizut e uh, uh, resina, emandizut hori, uh, eta normalkini, guanteekin edo eskulakoekin, harinaiz. Eta <laughs> horrean dut, bo, hale, inen dut lagunari. <laughs> bo. Horrein <laughs> badak izan. Horrein badak izan, eskulako beti emak ditu dala. Hadituazira <laughs> edo kiro lotan. Eh, 2019 nintzen, sinin batean. <laughs> lagun bat ikusi eta gainan ba nuke egin trofe tankak xusu a ba bai txasoan hori Euskal Herriosoa txasotik ba eta hori egitean. eta arekantzidan, bon, ba jaunari bat faltako zaigunean abizatuko zaitu. Eta ara faltazit zaien 2019an eta gerostik. Eta tenke egiten zu behin? Hori da, 2000 emiretzean, ganden urtean egin beharra genuen ere, baina covid eta nolatu izan denez. Zergo ze hitzapen duzu? Pff, hori hori hitzapena, pff, kristona, benetan... Zergda susen, zazpi egunez, hori da ez? Hori da, zazpi egunez, abiatzen dira Espainiatik ba, Castrotik, eta Euskalegi oso egiten dugu etapa etapaz-etapa egunetan, ba dira, oroak etapa luzeagoak, eta etapetan egiten dira kilometro batzuk laizterka. Da, eta ala esterketa gizan, eta hori da, piskat da, bai eta bada kompetitibidoi tatepiskat ere bai, baina gehiengoa da gehien goa da lagunarteko momentuak besta portu buru portuetan. Ah, eta hori zaila da berriz barkoa edo txarupa edo traineroa, zer da hor diantz? ez? Edo batxelikoa? Hori da, batxelikoz, hor ikusten ditugun batxelikoa guztela, irugira bakarrik. Tenkere, eh? Bai, tenkean ere bai, irugira eta eta bai, eta bai, hori da, bai, Besta eta Ostean Biaramoian begitz behko negotea. Or, ilu Orzaspi egunak zazpi etapak egiten dituzue aurten, bakilekoen chapelketa hortan. Eh, hori da. Eh, antolatzaileek erabaki dute txapelketa ba ordez egita etapa gisa do chapelketa ilebeteko chapelketa bat. Hala nola egingo etapa batzuk astebururo, bueno, ez astebururo, bi astebururo. Eta egiten ditugu, adibidez, gaurkoa askain zen, zen, ba, izan da sokoako ere bai, doniban ekoa izango da, senperekoa, e, eta piskat, duaten gara, ipar euskal erriko uh, guneetan eta errisketan. Bo, ungi ere bai. Ja. Da, ba, zuek ez duzuek, sailka pena bilatzen, edo bai? Ba, ez ez, bo, beti begiratzen dugu, sailka eh, pena ikusteko, ba, zein. Ba, Ongideena beti edo zein mailetan hama irugarrena izan nik, zazpigarren edo bosgarren edo lehenak Beti behitu ba zu so, hor bizpailu harko zure uh, aldamenean eta hori edkin beti bada ah, lehiat le txiki bat Horz laguerren etapa izan da, eta semagarrenak ziste horrek horrean huai? Hor duan, lehen laizterketan bukatu ginen laguerren, bigarrenan ere laguerren Iru garrera ez egin, beraz uh, ez eginta behar um, da, juntzen gira eta gaurkoa, behar izan ez dut ezta ikusi esailkapena, ez dakit bat eh, nolagaren nola baina bo, gara ez gira hori bai ah. <laughs> Zu nungu azire? Ni berez urkuna haka ja. eta zure lagunak ere? Uh, ez, nire lagunak bada, bada bat azkaindak haka ja, uh, eta bertza, Kaledonia berriakoa Hara e, bai Le, Ekaiz, mire esker eta segidean? Bai, ez zuri, mire esker,